Az újabb beszélgető partnerem, Frankl András, kamionos és rádiós műsorvezető. Szia! Szia Zoli, köszöntök mindenkit örülök, hogy itt lehetek. Több-döbbenet, ugye maga a hang. Egy picit, ha csak úgy beszélnél, mint egy rádiós, tehát mondj valamit műsorvezetőként. Ja. Ez jó. így parancszóra egyébként nagyon nehéz, mert tehát, úgy, spontán nem jut eszébe az embernek semmi. Tehát tudnék olyanokat mondani, amit adásban mondanék, hogy... Szép napot mindenkinek, Frank Landrás, a mikrofonnál ezt és ezt a műsort hallgatják, meg ilyenek. Várj, akkor mondja egy olyan, hogy a Fresh Juice Extrát hallgatják, jó? Ja, jó, oké, rendben. Akkor kellemes estét mindenkinek a Fresh Juice Extrát hallgatják a mikrofonnál Varga Zolival, és velem Frank Landrással a vendéggel. Az az igazság, kedves vendégem, hogy azzal vezetted fel, és ezt még nem rögzítettük, hogy majd a végén megmondom, hogy te mennyire őzöl, illetve mennyire ismétled a szavakat. Hogy vett ezt észre magadon? Szóltak-e már ezért? Vagy voltak-e olyan visszajelzés, amikor azt mondták, hogy Andrés, András, figyelj, ez nem annyira... Van kritikád? Van kritizőröd? Hát, annyira nincsen. Apám elkezdte az utóbbi időben hallgatni a, a műsoromat, és ő igazából szinte csupa jót mondott. Na. Hát. Pedig pedig ő azért eléggé kritikus tudott velem lenni fiatalabb, meg gyerekkoromban. Most is mondott pár apróságot, de tényleg apróságot. Azt mondta, hogy egész évben véve nagyon fasz az... Bocsánat, lehet ilyet mondani? Nagyon jó az egész. Nagyon jó az egész, és tetszik neki. Gyerekkoromban viszont az volt, hogy elmondta, hogy figyelj, nagyon lassan beszélsz, nem jól ejted a szavakat, nem is érdekes dolgokat tehát ez ilyen De tizenpár is. éves, amikor én neki kezdtem az egésznek. Úgyhogy végül is ő mindenképpen, és mondom, mostanában egész jókat mond. Illetve még egy ember jut eszembe, őt Szilágyi Jánosnak hívják, és vele csináltuk az Intim Részek című műsort. Ő nem az a múlti. Szilágyi nem ő, aki a nagy, Szilá... úgymond a közismert Szilágyi János. Nem, nem, nem. nem, nem. Szilágyi János, akkor nevezzük így, hogy Jó. megkülönböztessük. És jobban ismert Szilágyi Jánostól. Ő mondott olyanokat, hogy mikor így jobban belemerülök egy-egy ilyen monologizálásba, akkor így elhalkulok, meg mit tudom én, tehát ilyenek, de, de ennyi. Mióta Igazából művel... nincsen, inkább azt mondom. Mióta műveled ezt a rádiós műsorvezetői létedet, éled, teszed? Ha, ha, ha nagyon az elejétől nézzük, tehát minden apró próbálkozás, próbálgatást akkor több mint 30 éve. 30 év alatt több helyen is hallható voltál, megfordultál. A Top FM rádió, ez egy online rádió, ahol most vagy, ugye? Amiről most beszéltél, igen, hogy igen. de a Max rádión is. A Max az rádió. Igen. Mert hogy, hát ez meg az én stílusom. Egy picit adtam ebből. A Top FM rádió, az ugye online. Milyen műsorod van ott most jelenleg, mostanság? Jelen pillanatban egy ilyen reggeli információi zenés műsort készítek, és gyakorlatilag évek óta úgy készítem a műsoraimat, hogy az több rádióban is felhasználható legyen. Miután úgy vagyok vele, hogy ha már elkészül egy műsor, akkor, akkor azzal járjanak jól minél többen, akár a hallgatókat nézve, akár a rádiók üzemeltetőit nézve. Egy ilyen. Kis misszió is ez részemről, nem akarok nagy szavakat használni, de kicsit így gondolok erről, hogy segítek a, a mai magyar rádiós társadalomnak a magam szerény módján, amennyire tudok. Ez a reggeli műsor, ez megy néhány FM rádióban is, meg néhány online rádióban FM is, rádió. korábban is, amiket csináltam az elmúlt években azok mindig ugyanígy voltak. Kiemelhető, hogy mely FM rádió, mert azért valahol az talán jobban ismerik. Annyi online rádió, nem, egyszerűen össze kellene számolni a világon hány darab, vagy csak magyar nyelven hány online rádió fogható. Szóval melyik? Hát szerintem a, a magyar nyelvűek is több százra biztos. tehető. Szerintem a világban meg, hát megkockáztatom, hogy több tízezer. Biztos, hogy biztos van annyi. Na szóval URH rádió csatorna, ahol hallható a hangod. Gyöngyösi Maxi rádióban, a Karcag fm az nyilván Karcagon van, illetve a Berettyó Live rádióban, az meg értelemszerűen Beretyó faluban fm ez a három, ami igényelt ezt a reggeli műsoromat, de például, amit Szilágyi János barátommal csináltunk az intim részek, a Maxi rádión is lehetett hallani, illetve számos más... Most soroljam fel az összes FM rádiót, ahol hallható. Mondjuk még kettőt. Próbálok olyat mondani, ami tényleg egy picit nagyobb. Csaba Rádió ugrott be, ahol az intim részek nem ment, de volt egy Club chart című slágerlista, amit csináltam pár évig. Az is ment a Max rádió is, úgyhogy ismerős lehet a hallgatóknak. Tehát például az ment a Csaba Rádióban is, ami egy nagyobb regionális rádió, azért akartam ezt kiemelni. De az előbb említett három rádióban is ment az intim részek is, meg a Club chart is, akkor Török-Szent Miklóson, Székesfehérváron egy kisebb rádió, Alfa Rádióban. Tehát akkor van múltad. Azt mondhatjuk, hogy ilyen tekintetben van miről beszélni. Harminc évvel ezelőtt, ha most visszamegyünk, akkor voltál te mondjuk 10 Tíz? Nem tudom hány éves vagy. Hát harminc éve voltam 10 éves. 10 mm, éves. Akkor azt mondod, hogy körülbelül akkor apukád azt mondta neked, hogy nem jó beszélsz szüneteket. Ha az... Akkor te hogy kezdted ezt el? Miért? Rád egy mikrofon, vagy összeflóztad magad? Ahhoz teljesen ilyen? pontosan nem emlékszem arra, hogy, hogy mi indított el, vagy mit hallottam, vagy mit nem hallottam. Azt tudom, hogy tetszettek zenék, meg közte mondanak valami jó pofaságot, hogy én ezt hallottam a rádióban, így konkrétan valószínűleg hallottam egyébként. És én úgy voltam, hogy én szeretnék ilyet csinálni. Én készítettem újságot is, és az újságkészítésnél is, meg a rádió műsor készítésnél is, alapvetően az volt a motiváció, ezt így most gondoltam végig, hogy majd fogunk erről hmm. beszélgetni, hogy valami szépet, valami csinosat, valami, valami látványosat csináljuk. Tehát az újságnálsa az volt, hogy én most nagyon izgalmas, oknyomozó riportokat készítsek, hanem hogy jól nézzen ki az, amit én összerakok újságcímen. Volt olyan, hogy visszahallgattad magad? ha rádióműsor Én mindig. mindig? mindig. Meg Megbolt, voltál, vagy mióta vagy megelégedve azzal, amit beszélsz, készítesz, és nem a hangoddal? Teljes mértékben most se vagyok, tehát nem. nem tehát van még nem is hova is, Szerintem nem is szabad, tehát az a jó, hogyha mindig az ember azt mondja, hogy még itt egy picikét lehetne ezen, csiszolni, lehetne ebbe fejlődni, mert ha azt mondod, hogy kész vagy, ez így barom jó, nagyon tetszik, nagyon jó, akkor, akkor unalmas lesz az egész, akkor nincs kihívás benne. akkor te még szóval... nem vagy unalmas magadnak. Mikor mondták azt, ha emlékszel rá? Jaj, András, milyen jó hangod van. Fú, figyelj. Először, körülbelül. Először. Gondolom, tíz évesen még nem. Az ilyen... Nem, nem, nem. Mert akkor volt ugye a mutálás időszaka pont. meg. Már akkor is lehet, ha mondani. Nem, akkor azt mondták, hogy női hangon van. Igen? Na mutasd magadból egy kis női hangot, hagyj emlékezzünk. Tudsz női hangot kiadni? Hát, Próbálkozott ilyen paródiával. Na jó, a próbál. De női hang az pont nem Na, valami hasonló csak van, egy ilyen magas hang valamit, hogy jön ki? Elő, elő, kizik vagyok? Na, nem, ugye. tudom, Milyen nagyon parodizálás, vagy. milyen hangparodizálás? Te tudod utánozni, vagy tőlem, hogy most hirtelen jött a Kernandrist? Hát, Na, pont akkor pont ki? Hát nem mondjuk győzikét, azt nagyon elég jól tudom szerintem utánozni, bore. Itt például egyébként földi ugye én egy szétségből származom, ő meg noográd megy, ja, nem, én származok, noográd megy, Erbő, meg most győzik vagyok a András, az meg a szomszédvárosból, a szétségből származik. Akkor te is gazdag vagy, és ismerik a családodat ott a környéken. Most egy nagy vákum keletkezik, és a másik ajtón megyünk, kamionozzunk egy picit. Még vissza fogunk térni, de ne aggódj a mikrofonhoz. Jó kamionozzunk egy Hol kezdődött ez? Ez is tíz évesen? Tologattad a kis kamionokat, és aztán... egyikbe beleülök, hogy igaziból? Nem, ez jóval később kezdődött igazából, meg ennek jóval kevésbé, hát, vagy jóval prózaibb a története inkább, így mondom. Annyi, hogy apukám sofőrködött igazából világ életében, tehát ilyen módon ez a szakma valamennyire előttem volt, és mikor buszsofőr volt, mert hogy az is volt ő, akkor, akkor az volt benne ilyen tizenpár évesen, hogy na én majd buszsofőr leszek, mert az tök jó, megyek a busszal, vezetem, tetszik. Tehát az, hogy valamilyen járművet, autót vezessek, ez igazából meg volt régóta, nem állt távol tőlem. Aztán valahogy az volt, hogy azért ez úgy nem tenné teljesi az életemet, úgy anyagilag, mint szellemileg, és akkor hát én akartam tovább tanulni meg ilyenek. Végül is ez nem sikerült úgy, ahogy elképzeltem. És a kamionozás az pedig egy picit több, mint tíz évvel ezelőtt jött. Hát nem fogom szépíteni a dolgot, egy baromi anyagi, még gödörbe belekerültem, és valamit muszáj volt lépni, és, és ez jutott eszembe. Nagyon jó döntés volt, vagy nagyon jó kényszerhelyzet volt olyan szempontból, hogy úgy gondolom, hogy itt azért úgy, megtaláltam azt, amit szívesen csinálok nap, mint nap a rádiózáson kívül, amiből viszont sajnos nem sikerült olyan módon profitálni anyagilag, hogy eltartsam magam. Uram, bocsánj, még a családomat is. Mm, szóval a rádiózásra ezt mondjuk a rádiózásról, pedig annak idején azért ebben voltak jó pénzek. Sok minden megváltozott, ugye a social média megváltoztatott mindent. Most már mindenki készíthet egy pillanatnyi kis Tiktokot és ott szerepelhet egy bukiával. Ha a kronológiai sorrendjét veszem a műsornak, akkor a beszélgetésnek, akkor így kellene, hogy kezdődjön. Az előző beszélgető partnerem feltett neked egy kérdést. Ő Gombár Gabriella, rádiós, tévés, szerkesztő, műsorkészítő, én mindennek is mondom, őt ilyen tekintetben. Az ő kérdése feléd a következőt. Miért vállaltad el, ezt a beszélgetést velem. Konkrétan ő kérdezi? Nem én. Már most én kérdezem tőled. Őszintén? Abszolút kérlek. Én azért egy valamilyen szinten exhibicionista vagyok, tehát akarom, hogy érdeklődjenek irántam, akarom magam megmutatni, és nagyon pízelgő volt, hogy valaki kíváncsi arra, hogy. Nekem hogy jött a rádiózás, miért lettem kamionos, meg úgy egészében, hogy az én életem az, hogy néz ki. Ezért. Na most, ha én is exhibicionista vagyok, Nék? nem tudom, mit mondjak erre, akkor azt mondom, jaj, Andris, nem folytatom veled a beszélgetést, mert nem azt mondtad nekem, hogy Zoli, mert te egy és kettős pont az egekbe emelsz, hogy aj, az van vele kapcsolat. Hát nem erre a válaszra vártam. Köszönöm szépen Gombár Gabrielának a kérdést, és köszönöm a te válaszodat. Neked is van egy ilyen feladatod, majd a mi beszélgetésünk végén a következő beszélgetőpartnert. Megint nem tudom, ki lesz ő, feltegyél egy kérdést, és egy másik feladat is adódik. A kronológiai sorrend folytatódik, az első kép, ami most beugrik, nem fotó, hanem ami neked emlékből jön gyermekkori. Mi az? Állok a futópályán a vizsla a pórázával a kezembe. Hány éves lehetsz, vagy voltál? 5, öt, négy, uh -huh. az, hat. Milyen... De lehet, hogy az öcsém áll a kutyával, és én csak látom őket. Nem tudom. De ott vagyok, az biztos. De így egy futópás. És mi, hova futott, futhattál te vagy az öcséd a kutyával? A kutya futtatója? Vagy? Hát nem tudom, így körbe-körbe, vagy csak kimentünk sétálni. Volt ott egy ilyen ligetszerű sportkomplexum a házunktól nem messze, ahol laktunk, gyerekkoromban, és akkor oda gyakran kiáltunk vadulni, mókázni, ilyesmi. Illetve egy időbe kötelezően ki kellett menni, legfutni három, majd öt, majd majd azt hiszem, nekem 8 öcsémnek 10 kört a futópályán, ez egy 400 méteres ilyen klasszikus salakos futópálya, egy focipálya körül, és apám azt mondta, hogy mivel hát én amúgy sem mozgok semmit, öcsém meg azért, mert sportos, tehát ő járt focizni, meg ilyenek, ő azért, én meg ezért menjünk ki minden nap futni, ennyit meg egy Nem kedvelted. rendszeresen elcsaltuk, de azért volt rá példa, hogy ki kellett menni mégiscsak. Már csak azért is, mert voltam, amikor apám is jött velünk parálját. De őt most ezért nem kedvelted, úgyhogy hogy akkor... Hát nem örültem ennek, hogy ezt így kiadta, igaz. Apukád most többször szóba jön. Milyen volt alapjában véve vele a kapcsolatod? Nem jó, nem jó. Mert... Hát ö, szerintem nem szerencsés az, hogyha egy gyereknek alapvetően az jut eszébe az apjáról, hogy jaj, mit fog hozzá szólni, és ezért van egyfajta félelem, aggodalom a gyerekben. Tehát ö, inkább, inkább ugye a, a szülői háttérnek kéne annak a háttérnek lenni, amiről úgy gondolod, vagy amire úgy gondolsz, hogy, hogy oda tudsz menekülni a világ bántása elől. Na most én meg ezzel úgy voltam, hogy a világ bántása az kit érdekel, nem számít. Apám mit fog szólni? De talán ez minden fiúnál, minden gyermeknél így van, nem? Vagy ezt így tapasztaltad hát, a környezetetben? A bőrében nem voltam, de, de mondom, idáris esetben azért én, én Így én úgy gondolja próbálok, az ember, igen. Arról még nem beszéltük, van három gyerekem. Én hm. úgy próbálok hozzájuk állni, hogy azt érezzék, hogy akármit csinálnak, Apa abba támogat. Nyilván a nagy hülyeséget abba nem eltett így, így azért Tehát te ezt a alamban. transformátorodon keresztül, a szülődön keresztül úgy változtattad, amit most elmondasz, jobbá tetted ezt, amit te annó nem kedveltél. Édesanyjáddal a kapcsolat? Hát jó volt vele, de ő meg olyan kicsit passzív volt az egészben. Tehát, hogy nem, tehát igazából nem nagyon tudok rosszat mondani. Apámmal is azóta rendeződött a dolog, tehát nem vagyunk rosszba, meg ugye mondtam az elején, hogy a műsoromat Igen. is szokta rendszeresen beszélünk, találkozunk, tehát most már így kitisztázódott felnőtt koromra ez a helyzet, de ha szabad ilyen kritikával élnem felé, akkor szerintem volt jó pár dolog, amit máshogy lett volna érdemes csinálni apaként. Az ő szakmája alapjában véve mi volt? Említett, hogy buszsofőr is, de alapból mi? Hát a, a szakmája az vívóedző, tehát ő testnevelési főiskolán edzőszakon végzett, de azt sose csináltak. Helyette viszont sofőrködött, illetve vállalkozó volt, fakitermeléssel foglalkozott volt, telepünk is, és akkor gyakorlatilag a 2000-es évek közepe óta kizárólag vezet. Buszt, taxit, kamiont az utóbbi időben. Azon elgondolkoztál már, hogy miért is piszkálhatott? Hát minden bizony jó szándékkal, tehát ezért azt nem feltételezem, hogy, hogy rossz szándékból. Tehát azt szerette volna, hogy fejlődjek meg azok, ami hiányosságai vannak, azok jó irányból mozduljanak. Csak, csak nem biztos, hogy azt a hatást ért el, amit szeretett volna ezzel. Mhm. Uh -huh. Azt mondod, hogy ugye a szakmája edző volt, vagy azt tanulta, de ezt nem művelt. Lehet, hogy innen jön valami sértődöttség benne, a futtatás, hogy neked futnod kell, mert ha már neki nem jött, ez ilyesmi esetleg... Nem, mert az, hogy ő ezt nem művelt ezt a szakmát, az az ő döntése volt, tehát nem azért, mert nem uh -huh. művelhette volna, egyszerűen nem. Most, de nagyon belemegyünk a dolgokba, meg egy őszinte beszélgetést folytatunk, tehát ő azért ment a főiskolára, mert a nagyapám, az ő apukája, ott volt tanszékvezető. Aha. Tehát ott egy könnyű helyzetben volt, amit biztos, hogy elvégzett felsőoktatási képzést. Ennyi. Nem azért ment oda, mert annyira vágyott rá. A sport szeretettem, meg a sport iránt érdeklődés az meg mindig benne volt. Meg műveltető. Lovagolt, öttusa versenyekre járt, vívott is valamilyen szinten, ha már az a szakmája, hogy vívóedző. De, de leginkább ugye lovaglás, meg a, az öttusa volt, ami. Amire emlékszem, hogy, hogy művelte. Még gondolkozok, hogy mi volt, de most így nem. Üthetem. Amikor te aztán nem kamaszottál, a hangodat megbeszéltük, igen. hogy akkor ugye ide-oda mozgolódhatott. Milyen iskolát végeztél? Tehát, hogy mit, mit tettél magad, jó volt, azt választottad, amit szerettél volna csinálni, teljesen mást? Én a középiskola után végül is elkezdtem Egerbe jártam főiskolára először gazdálkodás és menedzsment szakra, majd pedig kommunikáció és médiatudomány szakra, levelező tagozaton, de egyiket se fejeztem be. Úgyhogy gyakorlatilag érettségünk van és azóta utána bántál-e meg valamit, hogy jó, nem végeztem el, abban az irányban jó lett volna menni, amit valaki mondott, ötlet volt. Nem, azon. tehát én, én úgy gondolom, hogy ott vagyok, ahol lennem kell. Ez jó, és... ott vagy, ahol nem. lenned kell, ott vagy, ahol vagy, ez jó. Igen, tehát nem, nem érezném jól magam egy irodában, akár vezetőbeosztásban sem, nem vezetőbeosztásban, pláne nem. Látsz, én... ez várjál, most te nem... most egy vezetőbeosztásban vagy, csúnya viccod. Hát igen. Na, látod, ez... itt abban vagyok. Játszhatunk-e? -e? Benne ér, vagy e egy játékban? Bocsánat, fejezd igen. Én azért egy picikét ilyen antiszociális típus vagyok. Tehát én nem bánom azt, hogy nem kell nap nap egy közösségben lennem, és ott dolgoznom, és csinálnom a munkámat meg nem bánom azt, hogy nem mindig ugyanazon a helyen kell a munkámat végeznem, tehát ez hogy mehessek és, és az úton legyek, erre én vágyok. Erre most már egy egyértelműen rájöttem. Tehát én mindig szoktam azzal viccelni, hogyha majd öreg leszek, sok időm lesz, nyugdíjas leszek, akkor elvégzem az orvosi egyetemet, mert annak van egy presztizse, hogy valaki orvos, tehát ezt tisztelik az emberek, meg az olyan... Érted, mit akarok mondani, ah, de... Tehát semmi közöm az orvosi pályához, nem tudom magam elképzelni. Úgy. A ügyvédi pályát is, vannak olyan részei, amik így tetszenek, mikor, de Magyarországon az meg nem is feltétlenül úgy működik, mert mikor amerikai filmekben látni, hogy ilyen agyafúrt, trükkös módon perben megnyerik a, megnyerik a pert, az úgy szokott tetszeni, és ez közel áll hozzám, hogy ilyen agyafúrt módon oldjunk meg helyzeteket. De nem tetszik, hogy magolni kell egy csomó hülyeséget például. Úgyhogy mi volt eredetileg a kérdés? Az hogy a kérdésem most már, hogy, benne vagy, hogy egy, valami... benne vagy egy játékban. Igen. Nem ismerjük ugye egymást. Annyit tudunk egymásról, hogy volt műsorod a Max Rádió. Most nem tudom, van-e? Van, van. Ott van, is van, még, reggel, igen. Te vagyok, héttől, -ig. a, Igen, igen, oké. Okay. És amnó körülbelül két évvel ezelőtt, amikor a Fresh Shoes ment még a szórakoztatónak hit jellegű, a szórakoztató jellegű, akkor utánatok következtem. Tehát Janó és te, lement a műsorotok, utánatok jöttem én. Én nagyjából abból a műsorból, abban a műsorban hallottalak, hallottalak titeket, és a stílusodat ott vettem le, az mindenképpen előjött. Szenzitív vagyok ugye erre női hangoknál is, férfi hangoknál is, hogy jó, az a kiáradás, ami a te gégédből jön. Jaj, de szépen rosszul fogalmazom. Szóval a játékban benne vagy -e vagy sem? Igen. Ezt a bizonyos úgynevezett játékot csak azokat tudom művelni, akiket szinte sem mennyire sem ismerek. Táplálkozás. Te szeretsz enni. Igen. Ez a kamionsofőr ködésedben nem annyira jó. Azért nem, azért, arra gondolok, mert hogy igen. étteremben szeretsz, vagy szeretnél, nem tudom, van-e idő rá, elfogyasztani finomságokat. Hát idő éppen lenne, ha más, nem hétvégén, amikor otthon vagyok, de... Na, de három a kamionokban... gyermek van, azt már kimondtad, ugye? Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát igazából inkább inkább pénz nincs rá most, hogy keményen őszintén akarok fogalmazni. De volt a kamionozás közben is olyan időszak, amikor én napi nap vagy vagy ilyen klasszikus, kamionos étteremben vacsoráztam, vagy bementem egy gyors étterembe, ez egyébként pont Angliában volt, amikor ott, ott dolgoztam sokat. Ott akkor olyanok voltak az anyagi lehetőségek, meg az egyéb körülmények, hogy akkor gyakorlatilag nem volt ennek akadálya. Sok minden érdekel, sokat vezetsz, ugye gondolom én, az majd mindjárt kiderül, hogy hol is, melyik országban. Szóval sokat vezet. Tudod azt, hogy hány felhőtípus létezik? Fogalmam nincs. Szoktad nézni az eget vezetés közben? Hát persze az utat nézett tudom, de hogy úgy hát, azért de nem... ugye, Tehát ha nézve ki a szélvédőn, akkor az eget is látod, úgyhogy igen. Körülbelül mennyi? bárányfelhő, zárt felhő. Ezt azért kérdezem, mert éppen a napokban néztem föl, és néztem, hogy micsoda különbségek vannak felhők és felhők között. Hm, ennyi. Ha lehetnék a TikTok videód, akkor hogy képzelsz minket egy jelenetbe? Ne legyen benne szex, kérlek. <sítsz> Semmiképpen. Nem tudom, mert én a TikTok túl igyekszem magam, mennyire csak lehet Jó, akkor azt, egy felvillanó rövidfilm. Há, igen. Jó, igen. Ki figyel rád? Van-e, aki rád figyel? Úgy igazán? Hát a hallgatók, remélem, de nem tudom, hogy itt a magánéletben gondolod. Ami a válaszod? Ennyi. Kit érdekelsz te? A szüleimet gondolom, igen, a feleségemet, valamennyire a gyerekeimet is gondolom. Ki vagy te? Te ki vagy? Tudod-e? Érdekel-e ez nem. téged? Érdekel, de nem, nem tudom. Ha meg kellene fogalmazni? Milyen hosszan, attól függ. Felőlem, végig is mondhatod ezt a következő, mondjuk körülbelül fél órát. De maradjunk a kamionos és rádiós műsorvezető. De te ki vagy? Én. Igen. Ezek... Titulusok, tehát ezt mondod, ez a foglalkozásod, mit tudom én, hogy fogalmazunk, jelzők, mivel foglalkozom. Ki az a Frankl András? Én Nem. igyekszem egy empatikus, szorgalmas, értelmesen gondolkozó, szeretetteljes ember lenni. Ember. Ember, Kettős pont, aztán mi van számodra a fejedből? Milyen? Ha azt mondjuk, hogy ember, kettős pont. Mi az, hogy ember? Ki az az ember? Mit csinál egy ember? Milyen egy ember? Mi az az ember, szerinted? Hát az állatvilágnak az a, az a, az a... faja, jól mondom, mert az emberfaj, igen, emberi faj, így szokták mondani. Aminek a legkevesebb, ja nem, mert a macskában is van ilyen szőrtelen, akkor nem. Hát <gül> szoktam mondani, hogy akinek a legkevesebb szőre van, de Szörtelen szaktalan, lila, büdös gáz. A Frankl Igen. név azért nem annyira gyakori. Tudod az eredetét? Nem is tudom, hogy hallottam-e. Vagy milyen sűrű. Pontosan én sem. Hát német eredete van az egész biztos. Uh -huh. De, álja, meg annyit tudok még, tehát akit Franklnek hívnak így ebetűvel, mert van egy Frankl András, aki egy Forma tudósító. Ott semmi közünk nincsen, és ő avval Frankl-nek szokták mondani ugye angolosan azt is időnként. Tehát akit Frankl-nek hívnak Magyarországon, az biztos, hogy a, a rokonunk. Na, nem nem sokkal gondolunk, Azért is mondom, mert én, mint a nem is hallottam volna még, de ez egy dolog, hogy én mit és mit nem. A játéknak vége tulajdonképpen. Te mit teszel egyébként önmagadért, és ide most azért beletenném azt, hogy elhangzott van gyermek? Mit teszel azért, hogy te mondjuk jól legyél, hogy a gyermekekkel, azon túl, hogy dolgozol, hogy a gyermekekkel hosszasan, ameddig lehet itt a földön együtt Teszel-e magadért? De, lehet, hogy ez ilyen nagyon naivan hangzik, de én úgy gondolom, hogy a lelki egyensúly az alapja annak, hogy az ember testileg is rendben legyen. Ó, te hányi, ha meg szabad kérdezni, ugye a hölgyektől annyira nagyon nem, meg azt sem, hogy tegeződünk vagy magázódunk. Talán tőled megkérdezhetem, hogy hány esztendőben vagy most itt a földön? Igen, megkérde, De egyébként már lényegében elárultam, mert 30 éve rádiózok, és 30 éve voltam 10 éves, akkor ebből könnyen adódik, hogy 40 vagyok jelen pillanatban. Uh -huh. Igen. Mikor jött az, hogy te ezt így fogalmazod magadnak? korám már, éve, vagy? Éve. Éve. Valamikor 30 és 40 éves korom között. Szoktál vezetés közben gondolkozni? Vagy úgy nézod az útat és hallgatod a zenét és... Óhatatlanul jönnek gondolatok, persze, abszolút igen. Van-e olyan, ami többször gyakran, majdnem minden nap, óránként sokszor visszajön? És elmondható? Mostanában annyira nincsen. Mostanában annyira nem tud lenni, mert nem megyek olyan hosszú távokat, hogy, hogy nagyon bele tudjak mélyedni gondolatokba. Rége, régebben, hát pár hónappal ezelőtt jöttem ide dolgozni, most dolgozok, és azóta van ez. Előtte jobban, hát figyelj, rádiózásról. Sokat szoktam gondolkozni családról, gyerekekről, nagy, nagy ötletekről, hogy mit lehetne megvalósítani, amivel nagy pénzt lehetne szakítani. Hmm. Nosztalgiázni régi dolgokról, felidézni régi, gyere, akár gyerekkori, akár fiatalkori dolgokat, amik, amikre jó víz emlékezni, ilyenek. Kanyarodjunk akkor a kamionozáshoz, olyan tekintetben, merre jársz Magyarországi úta, külföldön autózol, vagy, vagy. vagy, vagy, vagy, vagy hát hol máshol az űrben. <laughs> Magyarországon most, ahol most dolgozok, nem? Itt kizárólag Ausztriában, és ott is leginkább Bécs környékén, Sőt, mondhatom, hogy csak Bécs környékén, meg Bécsben. Ú, uh, azért az nehéznek érzem én. Nem azért, mert Bécs, hanem mert, hogy nagyváros azért. Hát igen, bármelyik városba, meg nagyvárosba nem annyira szerencsés bemenni egy a járművel, de nem lehetetlen. Tehát kellő rutinnal, meg odafigyeléssel azért be lehet merészkedni. Nem... Magyarázd Jó, már, nem... el, kérlek, hogy, hogy hogy kell tolatni. Tehát, hogyha most beteszem a hosszú farkamat valahova, ugye a vontatmányomat, akkor merre tekerem a kormányt? Valahogy pedig már ültem tesztgében, jól is sikerült. Valahogy így nincs bennem. Hát a nyerges sterelvényen, amilyen én is járok, pont ellenkező irányba kell váltogatni ha... a kormányt, mint amire szeretnéd, hogy a pótod vége menjen. Tehát a seggelbé balra akarnám akkor nekem jobbra kell tekernem a kormányt Tehát egyenesben állok ami amilyen... jobbra. Akkor, akkor megy a vontatónak a hátulja jobbra. jobbra. Ezzel a pótkocsi eleje is jobbra megy, és akkor a hátulja pedig az ellenkező irányba balra. Neked van olyan, amit nem fogsz fel? Tehát mit nem tanultad az általános iskolában, középiskolában matematika. Emlékszel olyan arra, ami, amit nagyon nehezen fogtál fel? amikor már ilyen deriválás, meg ilyesmik voltak, meg logaritmus, meg ilyesmi, azok már akkor is egy picit homályos, megértettem végül is, a deriválást azt mondjuk nem. De odáig, igen. De ma, most már nem tudnám elmondani, sajnos, hogy ez a logaritmus. Nyilván a... némi felkészülés után, igen. Bevillanna, aha. Hát azért kérdezem, igen. mert ma éppen vezetés közben ez jutott eszembe, hogy milyen érdekes azért az a sok szempontból, hogy vannak dolgok, amiket nehéz fölfognia. Tehát most ez a jobbra tekerem balra, tehát ez így megvan, meg hát én is azért vezettek elég sokat, nincs mögöttem kapcsolt vontatmány, és ezt úgy nehezen kapcsolom oda, ezért kérdezem most. Tehát persze, most erre nem fogod tudni, ez a fizikalitás mondja majd meg. Kémia mennyire ment? Azt nem szerettem. Miért? Tehát nem. Ott, ott, ott nem tudom, nem, nem fogott meg valahogy nem éreztem azt, hogy ez miért, tetsze, miért kéne, hogy tetszen nekem. Igen, azt akartam mondani, amikor kérdezted, hogy megbántam-e valamit a tanulmányokkal, vagy nem, nem, nem tovább tanulással kapcsolatban. Igen, tehát amikor jártam iskolába, akár általánosba, akár középiskolába, nagyjából az volt bennem, hogy csak legyünk túl az egészen. Nem uh -huh. voltam hajlandó elmélyedni, nem voltam hajlandó délután leülni, tanulni. Nagyon sokszor az írásbeli házi feladatot se csináltam meg, tehát nem foglalkoztam az egészen, úgy voltam vele, hogy legyünk túl ezen az egészen egy elfogadható eredménnyel, és ennyi. És ma már ezt azért bánom, nem azért, hogy én jó jegyet kapjak, vagy, vagy bármilyesmi, hanem ma már azt vallom, ha csinál valamit az ember, akkor azt jól csinálja. Most már igyekszem úgy vinni az életemet, hogy olyan dolgokba, amit nem tudok teljes szívvel csinálni, ne kelljen belekezdenem. Igaz, hogy az iskola az egy kényszerpálya, mert muszáj oda járni, de jobban belegondolva, akkor az van csak az életedbe, gyerekkorodban, tehát nagyon más feladatod nincs, jó, el lehet járni, sportolni, meg, meg lehet rádiózni, ahogy én csináltam mm. közben, de még emellett is van egy csomó ideje az embernek, úgy gondolom. Tehát az, hogy én nem vettem komolyabban a tanulást, nem azért mondom tényleg, hogy bármi eredménye legyen, csak önmagában az, hogy a hogy én tudjak dolgokat, Igen. meg, hát ha szabad ilyen szerénytelenül fogalmaznom, akkor az értelmi képességeim ki legyenek aknázva. Uh -huh. kiaknáztat te önmagadnak? Tehát ilyen öntanítás, vagy hogy mondják ezt szépen, könyvolvasás, ilyen olyan magánóra, akár iskolában, vagy az életben mentél, ahogy az vitt? Hát, inkább az utóbbi. Tehát a, a gyakorlatban, ami éppen szükség volt egy, egy adott munkához, vagy feladathoz, vagy bármi máshoz, akkor azt igyekeztem megtanulni, meg rájönni, hogy miért úgy van. Illetve hát én nem szeretem azt, mikor nem látok a dolgok mögé. Tehát ilyenkor a, a, a fuvarozásban is az, mikor, hogy, hogy miért úgy van, mi, miért úgy van a logisztikában, és én nem látok mögé, ez egy kicsit zavar. Tehát igyekszem átlátni a dolgokat, nem nagyon sikerül sajnos sokszor, de hát nyilván ennek az is az oka, hogy ezek mondjuk itt hogy üzleti titkoknak minősülő dolgok sokszor, valószínűleg, tehát nem szívesen árulnák el azok, akik ezt tudhatják, de igen, tehát hogy én, én így szeretem megérteni is, hogy mi miért van úgy, nem csak azt, hogy oké, akkor ezt ide tesszük, amazt meg oda, és akkor ebből ez lesz, hanem hogy miért oda kell azt a valamit tenni, vagy azt a másik valamit, meg miért amoda. Na, hát innen van az oda-visszakapcsolódás, mint hogy mikrofonba beszélsz. Ugye, tehát adsz át infokat, ami a fejedből jön. Nem igazán. Egyedül. A, egyedül az intim részek című műsorban volt az, hogy én, én így szabadon beszéltem. És a gondolataimat mondtam el, vagy, vagy azt, amit egy-egy adott dologról tudok. Minden más műsornál igazából egy ilyen patentül összeállított forgatókönyvet adtam meg át, hogy dolgoztam fel, vagy vittem végig, és vagy viszek még most is. Volt vágyad, nagy rá... Ja, jaját, azt nem, ugye nem említetted, és én is elfelejtettem mondani, hogy szerintél itt a Gyöngyös rádió meg, amiket említettél a rádiókkal, de hát ugye a, a BBC one. Radio One-ban is voltál, úgy tudom, 10 évig. <gül> hát Van ilyen vágy? De, de, de a Sargotarián Rádiófókuszban ott 12 évig volt a műsorvezető, ami hát azért egy. Nagynak számított? Vezető megyei rádió volt, tehát első a saját maga körzetében hallgatottság szempontjából elég sok időn keresztül, és ez pont abban az időben volt, amikor én ott dolgoztam. Nem mondom, hogy nekem köszönhető, de nyilván én is azért hozzátettem egy picit ehhez. Tehát így a rádiós pályafutásom szempontjából ezt tudnám ami kiemelni, amilyen leginkább említésre méltó momentum -a az egésznek. Van vágyad, volt vágyad, mit tudom én, a Danubius rádióban dolgozni, mostan nem tudom, mik vannak, amik nagyok, rádió egy az még van elvileg, vagy gyakorló, bocsánat, hogy ezeket nem tudom, tehát, hogy van vágyad, volt vágyad, a nagyoknál Volt, lenné? mindenképpen, igen, tehát én nagyon szerettem volna, most már mondhatom, megyek, hát jó, van bizonyos formában, de úgy, ahogy régen volt Roxy Rádió, nincsen például, tehát nekem, nekem az volt a nagyon nagy vágyom, hogy a Roxy Rádióba vezethessek műsort, jelentkeztem is oda többször is egyébként, egyszer voltam állásinterjún interjún is ott, de nem, a danubius is voltam egyszer egy beszélgetésen, az akkori vezérésprogram igazgatónál némi protekcióval, a Schlager Rádiónak a a, a program igazgatójánál. Tehát gyakorlatilag majdnem az összes nagyobb rádióban megfordultam egy-egy beszélgetésen, de valószínűleg annyira nem keltettem jó benyomást, hogy azt mondják, hogy hú, te kell lesz nekünk, gyere. Érzeted miért nem volt így, hogy gyere? Mondták volna. Hát szerintem hiányolták a, a, a tanulmányi hátteret, tehát nincsen felsőfokú, képzettségem. Amit mondjuk felülírhatott volna az, hogyha én valami baromi egyedi személyiség nektűnök, és akkor azt mondják, hogy hát ez az akkora figura, hogy tök mindegy, hogy van-e diplomája, de valószínűleg nem vagyok az. Az meg, hogy önmagában egész jó hangon van, hát olyanból, meg azért volt nekik más is, akiből választhattak, úgyhogy... Miért nem vásároltál diplomát? <sítható> nem volt <sítható> Nem, nem, nem nevetséges, van ilyen. Na, Hogyha a családba benézünk, akkor most egy picit kaptunk apukádból, anyukádból, párodból kaphatunk? Feleségő vagy partner? Feleségem, igen, igen, összeházasodtunk. Miért? Nem rosszból kérdezem. Régebben már, vagy idestova? Hát 2017-ben házasodtunk össze. Lassan tíz. Gyermekek, hát... ők hát... mennyi? Kihány? Van egy. A kisfiunk, aki nyolc éves, meg egy ikerpárunk, akikből az egyik lány egyik fiú, ők pedig öt évesek jelent pillanat. Jaj, de izgalmas, és én még csak most kezdek el róluk beszélgetni veled. Tehát, összeházasodtatok nagy szerelemben? Igen. És azóta is tart, ugye azért három gyermek igencsak megváltoztatja a gyermek maga egy is az életet, a családi légkört, tűritek, jól kezelitek, meg tudtok mindent beszélni. Ott állíts le, mondta, hogy Zoré ezt nem, stb. Jó, amikor <gül> olyan, már ó, nem fogok bemenni az ágyba. Szóval, hogy megváltozott akkor az életetek, amikor jött a nyolc esztendős? Hát akkor még csak kevésbé. Valamennyire nyilván, de igazából az ikrek ott vettétek a óta van uh -huh. egy markánsabb változás, én úgy gondolom. Tisztázzuk akkor a nyolc esztendős, bocsánat, lehető, mondta mondtad, fiú-lány. Fiú. Lány, fiú, fiú, fiú a és akkor az ikreknél pedig fiú és lány. Igen. Igen. És akkor ott, amikor ők betopottak, lehet, hogy azért, mert hogy azért ott kettő is egyszerre? Azért hát Mindenképpen nehezedet? ez is, meg hogy akkor már hárman lettek összesen. Igen. Tehát azért az egy, egy, egy, egyhez képest a három az Pelenkáztál-e sztereóban? Azt tudja, jóval több. Pelusoztál-e sztereóban az ikreknél? Még két. Cseréltél-e pelenkát egyszerre? Sztereóban? Most a sztereót azért, az nem a rádiós, mégiscsak tettem honóban. Szerintem nem. Etetni etettem őket egyszerre, tehát az egyik combon van az egyik, a másik van a másik, és akkor az egyik kezemben is egy szumisüveg a másikban, és egy cumis és akkor tessék egyetek. Ilyen volt, igen. Pelenkázni nem egymás után. Tehát egyszerre nem volt. Se, egy. Aha. De várjál most, hogy visszagondol. Lehet, hogy volt hogy egyszerre feküdtek a pelenkázó mind a ketten. Igazából lehetett ilyen most, hogy jobban próbálok visszaemlékezni. De, de akkor is, mikor egyszerre feküdtek, szerintem a pelenka kicserélése az egymás után történt. Sokat keltetek annó éjszaka, ezért azért, amazért. Pelus cserélését. Hát első egy-két hónapban. De igazából most én, én, én disznó módon azért egy idő után kimaradtam ebből. Nyilván, amikor megszülettek a gyerekek, akkor otthon voltam egy pár hétig folyamatosan, de hát aztán már csak anyagi okok miatt is mentem viszonylag hamar visszadolgozni, és akkor ugye nem voltam nap, mint nap otthon. Úgyhogy úgy, én eleve kimaradtam ebből, de Feleségem azt szokta mondani, hogy igazából az ikreknél is az volt, hogy egy, egy pár hónapig, egy-két hónapig volt az, hogy ilyen nyügösek voltak éjszaka, és után azért rendeződött ez a dolog. De igen, volt olyan, emlékszem, hogy tehát éjszaka nem, nem, nem lehetett őket megnyugtatni sehogy se. Úgy tudtak megnyugodni, hogy a egyikük a anyukájuk karjába feküdt, a másikuk meg az én mákasomon, és akkor így, így nagy nehezen megnyugodtak, és talán még el is aludtak. Meg mi is elaludtunk, mert már olyan fáradtak voltunk, mi? hogy borztunk. Ha azt kellene meghatározni, hogy mi egy apa feladata, ez egy béna kérdés azért valahol, de, de lőjük be. Szerinted mi? Mindenképpen az anyagi háttérbiztosítása, ezt a nagyon fontos dolognak tartom. Most lehet mondani, hogy a pénz az nem annyira érdekes, de Tehát az az alapja mindennek. Ha az nincsen, akkor megette a fenet. Az nem azért, nem, nem valamiféle nagy dolog. Arra tudunk építeni, vagy abból tudunk építeni, és akkor utána jöhet az, hogy, hogy tudjuk szeretni egymást, meg tudjuk biztatni egymást, tudjuk támogatni a gyereket a céljai elérésében, tehát most lehet, hogy ez ilyen idegen hangzik, sajnálom, ha valaki így érzi esetleg, de én ezt, ezt gondolom elsődleges feladatnak, és akkor nyilván ezen felül, vagy emellett még az is, amiket már mondtam is az előbb, hogy támogassuk őt lelkileg, biztassuk, játszunk vele, foglalkozzunk vele, elkészítsük a kedvenc kajáját reggelire, vacsorára, ebédre, elvigyük oda, hová el szeretne menni, élményeket adjunk neki, de én például fontosnak tartom azt, hogy elmenjünk megnézni bizonyos dolgokat, helyeket, tehát hogy legyen egy színes gyerekkora a gyerekeimnek. Nekem egyébként az volt, tehát most itt mondtam több negatív apámmal kapcsolatban, de azt, hogy unalmas lett volna a gyerekkorom, azt például nem mondhatom egyáltalán. Szerinted most ők hogy érzik, ha most őket megkérdeznénk, persze most nem gyermek hanem kicsit kiszólna belőlük a felnőtt, leginkább mondjuk a nyolc évesből. Fiatból, akkor azt mondaná, hogy, hm, apa, hogy a gyerek. Hát, csak remélni tudom, hogy ezt fogják mondani. Töregszem rá, hogy amit tudok, megteszek, hogy majd ezt mondják, de biztosra azért nem merem állítani. Na, tíz év múlva megkérdez, húsz év múlva inkább talán akkor már jobban mondja ezeket a de Biztos, hogy nem csinálok nagyon sok mindent úgy, ahogy ideális lenne. De ha tudnám, hogy mi az akkor, vagy ha rájövök, hogy mi az, akkor nyilván változtatok rajta, vagy igyekszem. Képes változtatni vagy változtatni dolgokon, ha mondják, hogy figyelj, ez az. Amikor apukád mondta gyermekként, változtattál? Nem mindig. Amikor nem? Nem, el akkor eldöntöm, nem? Hogy, eldöntöm, hogy tényleg igaza van-e szerintem az illetőnek, és még ha először túl kell lenni azon, hogy meg vagyok sértőd vagy kritikával. Ez így leülepszik, akkor hát lehet, hogy ebbe tényleg igaza van az illetőnek, legyen az az apám, legyen az a feleségem, és akkor, akkor azért úgy vagyok vele, hogy tényleg, tényleg akkor menjünk inkább abba az irányba, amit javasoltak. Anya feladat, kettős pont. Nálatok? Hát, minden. Minden. Miért van az, hogy talán már nincs annyira, nem tudom, hogy amikor, és most magunk ellen beszélek, férfiakkal szemben megyek, De. amikor nagyon sokszor azt mondták az őseink, hogy, hát, anyád, az csak, ő csak otthon van, nem csinál semmit. Emlékszel ilyenekre? Ezt mondták nagyon sokszor régen. Hogy ők nem csak otthon ide. vannak. Mert azért ez így elég vérlázító Hát az, az, bár most mondom, magunk ellen, férfiak ellen, barlangot elhagyó és vadászok ellen beszélek, az, hogy hát a csaj csak benn a gyerekekkel, nem semmit. Azért ezt így erősnek tartottam mindig, és bárhogy is van most az életem, azért ez nem volt szerintem egy szép fogalmazás. Szóval anya, mindent. Mi az a minden? Mert egy pár szó most össze, ilyen főzésre gondolok, hanem inkább te de én azt szoktam mindig mondani, a, a, arról nem beszéltünk, meg, meg szerintem hogy nagyon ne mélyedjünk bele a témába, mert igazából ez egy külön műsort is megérdemelne. A nyolc éves kisfiamű hallássérült. Most van már implantátum a hal úgy, ahogy te vagy én az implantátummal, de nem tanult meg időbe beszélni. Meg vannak mindenféle hátrányai emiatt. És mindig azt szoktam mondani, hogy neki az anyja a Fő ember az életébe. Tehát, meg szakemberek is ezt mondták. Tehát, hogy ő az anyjával érzi magát biztonságban. Ő neki a közelébe, be tudja elengedni magát, meg biztonságban érzi. Tiedben, magát. bocsánat, ne feledkezz, szóval. a tiedben, a te közelekben is így érez? Vajon? Szerintem nem annyira. Biztos, De. hogy nagyon fontos vagyok én is neki, meg egy fontos fontos szerepet játszok az életébe, meg bizonyos dolgokba. Tehát mit tudom én, volt olyan, hogy elmentünk vitorlázni. És akkor megijedt, mert kicsit jobban hullámzott a Balaton, és akkor hozzám jött oda, hogy fogja meg őt, nehogy kieszen a hajóból, vagy beessen a vízbe, vagy ilyenek. Tehát mikor erőre van szükség, akkor, akkor, akkor én kellek neki, úgy veszem észre sokszor. De úgy alapul meg a mindennapokban, meg az anyukája. Igen. Ez a hátrányt szenved, így fogalmaztál hátrányban, mi ez pontosan, illetve lehet-e kezelni nektek, könnyedén, nehezen beszítek az akadályokat? Hát könnyedén semmiképpen. Már úgy értem, hogy ez, hát ez, most egy ez egy a laza baj, tudod. Együtt, é, jóval, jóval több türelem kell, jóval több szemtelenséget kell lenyelnünk tőle, mint egy szerintem a, hát az ikreknél ugye van összehasonlítási alap, tehát mint a, a az olyan gyerekeknél, akik akik nem élnek ilyen hátrányjal, úgyhogy ez egy komoly kihívás, meg egy komoly feladat, meg egy komoly lecke szerintem az életből. hibáztatod el magad, vagy az édesanyja hibáztatja el magát, hogy nem úgy kellett volna ezt, vagy miért is kaptunk ilyen feladatot az élet Től. E, és hát sokáig nem tudtuk, hogy most ez genetikai eredetű, vagy pedig valamilyen egyéb külső tényező miatt lett neki ez az egészségügyi problémája. Most már tudjuk, hogy genetikai. De amíg nem tudtuk, addig az volt, hogy hú, mit, mit csináltunk rosszul a várandóság idején, vagy, vagy bármikor, tehát hogy mit ronthattunk el. Úgyhogy e, igen, tehát van egyfajta megnyugvás ezáltal, vagy, vagy erről beszélgettetek, leültetek asztalhoz, az anyukával, a pároddal, a feleségeddel, és beszéltétek azt, hogy na, és akkor ezt áttárgyaltátok, ezt az egészet. Volt ilyen? Meg tudtátok ezt tenni? Hát ö, így direktben nem, de hát nyilván nagyon sokszor ez szóba került. Uh -huh. Amit, is... amit egyébként akár mi magunk is felróhatunk magunknak, meg a, a családból megtették már többen is, az az, hogy nem észleltük ezt a problémát időben. Mert voltak erre utaló jelek. Tehát ugye, amikor megszületik egy gyerek, akkor csinálnak vele mindenféle vizsgálatokat, többek között hallásvizsgálatot is. A kisfiammal ez nem sikerült nagyon sokáig. De, mentségünkre legyen mondva, hozzáértők, vagy tőlünk hozzáértőbbek is azt mondták, hogy ennek ezer oka lehet. És akkor telt múlt az idő, és már ő viszonylag idős volt, tehát ilyen három éves nagyjából, mikor az úgy kiderült, hogy tényleg nem hal, úgy, ahogy kellene, és, és akkor, akkor már egy kicsit el voltunk késve sok minden. Tehát onnan főleg a beszédtanulás szempontjából problematikus ez a, ez a késői felismerés. I iskolában, jár rendes iskolába? Áll nem, iskolában hanem egy nem? speciális iskolába jár, ahol kifejezetten ilyen hallássérültek. Ez, -e ez jó jócskán megnehezíti az életet, hogy speciális iskolába kell járni? Hát olyan szempontból, nekünk ezért föl kellett költözni Budapestre, mert ott van ilyen iskola, és és hát így ez egy komoly változás volt nagyon sok szempontból. Egyébként nem, tehát nagyon jót tett neki az iskola, gyakorlatilag, hát most nem tudom jól elmondani, hogy mennyit fejlődött a, a beszéd, de azóta, mióta az iskolába jár, de, na, tehát nagyon sokat. És egyébként is, tehát, az egy, tehát a normál iskolai feladatok, vagy tanulnivalók, hal is azért halad. Most ez, ez például úgy van, hogy az első osztály neki két évig van. Tehát amit a, a klasszikus iskolában Igen. egy év alatt megtanítanak, vagy meg kell tanulniuk a gyerekeknek, az arra nekik van most két évük, de utána meg egy évenként haladnak ugyanúgy, mint ahogy mások is. Hogyha te segítő szándékkal fordulnál azok felé, akik most találkoztak ezen problémával. Van olyan, amit, amit át tudnál adni? Mi az, amire odafigyeljenek? Tehát most ti azt mondjátok, te azt mondod, hogy későn vettétek észre, pedig voltak rá utaló jelek. Mit tudom én? Igen. Nem, az a baj, hogy nehezen, mert ez egyfajta optimizmus volt bennünk mindig, hogy á, egészséges a gyerek. Tehát én az optimizmusról senkit nem akarok lebeszélni. Uh -huh. Senkit nem akarok arra alapból a felé terelni, hogy, hogy mindig járjon utána mindenféle felmerülő esetleges egészségügy problémák, nem, nem vagyok ennek a híve. Jó, de nála Nyilván mi volt az, a... amit már aztán most tudtok, hogy észrevehetővé vált, és ott kellett volna. Hát az, hogy nem figyelt oda, amikor szóltunk hozzá, de... tudtátok annak, az hogy gyerek. Közeli, igen, a közeli pszichológus rokonunk azt mondta, hogy gyerek nem akar odafigyelni tojik a fejetekre, nem baj. És én egyébként én is tudom. mindenkinél egyedi ugye a dolog. Oda kell figyelni nagyon a gyerekünknek minden rezdülésére, maximum ennyit tudok mondani, és akkor azért valószínű, hogy ez így... Hát ez igen, csak, csak éljük az életünket. De egyébként magával, magával a, a helyzetnek a kezelésével meg azt tudom mondani, én én sose, sose voltam hajlandó egy ilyen sajnálkozásba, vagy önsajnálatba, vagy a gyereknek a nagyfokú sajnálatába Szerintem. belemenni. Tehát én úgy álltam hozzá, hogy ez egy állapot, nem pedig egy betegség. Tehát ugyanúgy, ahogy egy gyerek lehet adott esetben rövidlátó, vagy bőr problémája lehet, vagy mozgásszervi probléma. Tehát Na, gyakorlatilag minden gyereknek van valami egészségügyi problémája szerintem. És azok közül, és ettől még egy teljes értékű, teljes életet élő valaki lehet. A testvérek jó testvérek? Így hárman? De most a hát, persze azt kell gondolom, hogy mi de amúgy? Mi a valóság? Ezt majd később fog szerintem kiderülni. Most így gyerekkorba marják egymást meg, meg egymást, meg akkor jók Akkor jók, ennyi. Próbálnak kitolni egymással, meg megmutatni, hogy én jobb gyerek vagyok, meg ügyesebb vagyok, meg szebb vagyok, meg nagyobb vagyok, erősebb. Alapvetően egyfajta rivalizálás van inkább. Ahogy visszám, nekem is van egyébként két édes, meg egy féltestvérem, a két édes testvéremmel együtt nőttünk fel. Na, nálunk is ez volt, hogy volt fajta rivalizálás, meg versengés, meg majd én megmutatom, hogy én ügyesebb vagyok. Hát szerintem ez benne van. Ez úgy, úgy éves korban kezd egy kicsit inkább már leüllepedni, ezért én szeretem-e a testvéremet, vagy nem. Uh -huh. Hát azt hát hát ez mind... Hogy testvérek nem szeretik egymást. Igen, alást. de ez mindig ki külsős idézőjelesen. Ez mennyire okoz problémát, hogy te hetelsz, ugye? Ha jól vettem ki a vagy szóval nem hetelsz, Igen. hanem öt napozol, nem vagy ott. Igen. Ez gáz? Hát nyilván jobb lenne, hogyha nem így lenne. Buta kérdés, De persze. Azzal részemről. szoktam nyugtatni magam, hogy hát ezt szokták meg. Tehát... Zárhatjuk-e a kötelező feladatokon kívül egy játékkal ismételten? illetve adok, most eszedbe jutott még egy plusz, plusz, plusz. Jó. Jöhet a Zárjuk játék? Az... Sok pénzt nyersz most, mit csinálsz? Veszek egy házat, veszek a Balatonon is egy házat, amit valószínűleg kiadok, meg meg, meg, meg csinálok valami olyat, ami termeli a pénzt. Ezre van több ötletem, ezt most így konkrétan nem annyira. Akkor majd, emlenni. amikor megállítom a felvételt, akkor utána kérlek, majd közöl velem. Köszönöm. Elveszítesz de... mindenedet. Mindenedet. Mindenedet. Mit csinálsz? No, itt vagy. Már te most embereket, pénzt, mindent, vagy csak a. Mindenedet elveszítünk. Mindenedre gondolunk. Vagy tök egyedül maradok semmi nélkül tényleg. Igen. Elmegyek valahol a messzire, és ott elkezdek új életet, kezdek dolgozok. A messzire alatt mit értesz a nagy galaktikál, és meg a mindenség valamelyik pontjára a Földön valahova egy másik országba, a városba? Elég el egy másik országba valószínűleg, igen. Szerinted te alázattal élsz? Lehet, de inkább azt mondom, hogy szeretettel és, és, és, és, és hisztelettel. Maradjunk a szeretetnél, inkább ez a jó szó. Szereted magad? Igen. Úgy gondolom, hogy magadat kell első körben szeretned, magadat nem szereted, akkor a többieket se tudod szeretni, meg a többiek se tudnak téged szeretni. Büszke vagy magadra? Egyre inkább. No, és mit kérdezné magadtól? Nagyon, nagyon jó kérdéseid vannak. Nem tudom, semmi, tehát magamról mindent tudok. Ja, ez jó, ez is tetszik. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom, ki ő. Ez mennyire kell nyak nyakatekert kérdésnek lenni, mert most, amit én kaptam, az annyira nem volt az. Azt fellem, oda tekered a lába, nyaka, füle, tekergesd. <gül> Mi volt az első kaja, amit megfőzött életében? Jó, köszönöm szépen. És akkor a bónusz feladatod, ja, azt azért még el kell mondjam, hogy jellemezhetlek? Nem el kell mondjam, hogy kérdezem. Kíváncsi, okay. hallgatom, igen. Nyílt és őszinte vagy. Nem ismerlek, nem tudom. De vannak szálak, vannak érzetek, vannak pontok, és mivel mikrofonba beszélsz, és hallottam már pár janós beszélgetéseteket, ez többször átjött, ezért kerestelek meg. Elég mikrofon, hangszóró mozgató a hangod, nem vagyok olyan szexbeállítottságú, hanem egyszerű férfiként mondom ezt, aki a fülére, az érzeteire hallgat. Na ennyi. Jön, köszönöm szépen, hogy beszélünk. És a feladat, amivel, amely a bónusz, amivel kérlek zárjuk a beszélgetésünket, köszönnyel mint egy rádiós. Ez volt a Fresh Juice Extra. Örülök, hogy itt lehettem. Zoli egy hét múlva várja a hallgatókat ismét egy másik vendéggel. További szép estét mindenkinek! Frankl András kamionos rádiós műsorvezető további jó utat a mikrofonba, illetve azokon az utakon, ahol a kamiont hajtott. Milyen típusú? De Na M-A-N. De jó, Na-Man, jó utat! Szia, köszönöm. köszönöm! Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? Lehetsz -e őszinte és önmagadhoz?